Aurrera saitzen dugu Kale Gorriaren saioan eta orain euskarriko kaleetan bestelako errealitate bat badela alarrikatzen duen eta batez ere islatu nahi duen proiektu komunikatibo batetaz hitze egin dugu Arabako gazte mugimendoren bozguraioa edo beraiek dioten moduan Arabako gazte irultzaren bozguraioa Gazte irultza proiektuaz ari gara eta onena proiektu hau ongi ezautzen duen pertsona batekin hitze itea izango da, eta kasunetan Oyerra Azkarragak kontotuko dugu zer den gazte irautza Eguno, Oyer? Eguno, Miquel Bueno, duela gutxia orkestu zenuten gazte irautza eta dauneko martxan da, eta gainera e, kanpoti behiratuta martxa honean dola diruti? Bai, bueno e, Orain dela, ba, ez dakitilla, bete bat izango zan e, gazte irautza jan marzan jarri genuela, orain dela bi azte e, publiko kia orkestu genuela eta bai, bueno, itzura ederra dauko, bai, e, moldaketetan gabiltza oraindikan, ze bueno, proiektu berria eta forma berria kere erabilnean ditugu, eta horretarako ba, berriro martzan, eta, eta hori. <laughs> uh -huh. e, zertarako, bueno, betiko aldera, zertarako, zergatik sortu zenuten gaz ziraultza? Ba, guk pentsatzen genuen, bueno, e, araban badago realitate oso berezi bat, eta da, araba... E, Bakarrik hartzen dela kontuan gazteiz mailan eta ez herrialde osoaren mailan. Gero oso argi ikusten dugu ta hori Euskal Herri osoan gertatzen zaigu, e, e, gure mugimenduetatik gerdatzen diren albisteak irladatzea oso zaila dela komunikabide ofizialetan. Eta bereziki mugimendu hoiek gazte mugimendukoak baldin badira are saiagoa salala. Orgun pentsatu genuen ba, bueno, komunikabide berri bat behar genuela, Arabako gazteok egindako komunikabide bat eta Arabako gazteriarentzat egindako komunikabide bat darge nuela. Uhum. Eta in zuzen, bueno, Eusko eta kasu honetan zuzenion ez da. Oier, e, Arabako gaztelaren errabilitatea islatzeko sortu duzu e, proiektu komunikativo hau eta proiektu aurkeztu zenuten egunean herri honetako gazteriaren, bueno, partan dioatek bizi duen e, egoera pairatu zenuten, e, bueno, hartaintzarekin egertatu duzen ari buruz, gertatu zenari buruz ari naiz, paradoja bat dirudiez. Ba bai, hori argi dago, bueno, e, egun horretan izan e, prentza horrekoa bergen euken, eta hortzaina e, agertu, eta prentza bertan berautzi barizan genuen, eta gero atzaldean, e, lip-dat bat, edo, bueno, anti lip bat ezaten diogu, ze, bueno, ez da lip bat edo lip-dat izango, baina, bueno, bideograbak eta bat egiten egin nela, berriro agertu, eta, bueno, amabos pertsona bat ari identifikatu gintuzten, Eta babaiek esaten zutena zen, e, kontzentrazio ilegal bat egiten ari ginela, hori bideo baten grabaketan eta terrorista batzuen argazkiak generamatzala, eh, Arabako gazte presoen argaskiak generamatzalako. <hazitzen> Bueno, eta gora bera hori ekalbo batera eta harri hau oh, ikusentzunezko informazioari hori lenbista botata botatabentzat, ikusentzunezko informazioari garantzia desente maten dio ez da, ezakite eh, asirateik zeben buruaren orkezpena egiteko eta bideoak, klip modukoak erabili dituzue, e, garantzia maten diozue bueno, bideogintzari ez da Bai, bueno, e, proiektu netan gaude lantalde ezberdinak eta horietako bat da bideoaktibistak deitzen dugun lantalde bat bideoak egiten duen jende bat Bukuste dugu errezakoa dela jendeareengana heltzea e, formato berri eta hauek erabilita. E, Azkenean testuak baba ohituta gaude irakurtera izugarrizko testuak eta albisteak, baina hegoal errezagoa da bisualki e, heltzea eta horregatik bideoi ematen diegua hainbesteko garrantzia eta imaginari ematen diogua hainbesteko garrantzia. Uhum. Eta gero, bueno, beste kontua litzateke komunikazio ulertzeko modua eta bide batzuek modu bat dute, beste batzuek besterakoa, zeindar zer komunikazio lertzuko, ulertzeko ulertzeko du zen era hori. Nola ulertzezu komunikazioa? Laburu uste dugu komunikazioa dela herri e, honek dauk, daukan beste erraminta bat. E, uste dugu gazteria komunikatu behar duela egiten ari dena, e, gazte mugimendua izugarrizko lan egiten ari da Euskal Herri honetan. E, bai e, jaiak, e, manifestazioak joak, e, aldarrik apenak e, ustartuz eta uste dugu komunikazioa dela beste herramienta bat e, guk pentsatzen duguna eta guk ulertzen duguna e, plasaratzeko kalera eta horregatik ematen dioguain besteko importantzia e, gazte eragile ezberdinak egiten duten e, mugimendu oro eta egiten duten ekintza oro e, web horrian izlatatzeko kalean gertatzen dena islatzeko intentzioa eh, garrantzi hori batezena uno oier. Bueno, holako proiektuak askotan ezakit, bueno, sarea e, eirabiltzen duzue, bitarteko gisa, tresna gisa, gazte irautza proiektu komunikatibua bertan e, eskuragarri dago. Alare, ezakit, eh, zindan zeuen asmoa, baina saretik aratako, ezakit, saretik aratako kalera irtetzeko e, intentzia badozue, ezakit, lengua unan adibidez, antihilidap hori egin zenuten. Nola baite, mm, bueno, ba, e, erraitate zibernetiko horretatik aratako ekimenak eiteko asmoa badozue? Ba bai, gu horre planteatzen genuen, eta gure filosofiaren baitan dator, gu ez garela siberaktibistak, gu kaleko garela, eta guk egiten duguna e, zarera eraman nahi dugula. Eta beraz kalean gaude, eta kalean jarraitzeko autua egiten dugu. Hore e, entze bertan, ari gara prestatzen, e, zarearen inguruan eta ba bai, bideoak eta kartelak eta nola egiten diren e, e, ikastaro batzuk, Baina gure intentzioa da e, momentu oro kalean egotea eta gu gasteraultzailea kitsatea aparte eh beste mugimendu askotariko partaide ere bagara eta hori da islatu nahi dugu nagu kalean gaude eta kalea sarera eramaten dugu. Mm -hmm. Oier eh amaitzeko honek aurrera egin ezan proiektu honek aurrera egin ezan dut jendearen part hartzea ezinbesteko izango dela, ez? hori hori ere bultzatu nahi duzuela? Bai, hori, bu, bueno, guk erraminta hau eskaintzen dugu, baina erraminta hau e, ezin da bideratu, er, bai, arabako gazte mugimenduak erabiltzen ez baldin badu. Orduan, guk plaza datzen dugun hausnarketa da, guk erraminta bat eskaintzen diogula gazteriari, baina erraminta hau gazteriak elikatu behar duela. Elbizteak sortu behar ditugula eta elbizte horiek zare eraman ditugula mundu guztiak ikus ditzat. Mm -hmm. Boier, eh, Azkarra, da. mi eskerre proiektuen berri ematagateik eta animo asko gazte irauntzarekin. Dale, eskerre asko zuei.